La Vosovia 29 pentru trecerea porții smerenii și dobândirea crucii iubirii. Aliluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă din smerenie poarta împărăției tale ai făcut. De aceea, doar purtând crucea iubirii, neamul nostru să treacă a putut. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă smerita cugetare, lucrarea iubirii tale în inima noastră a pus și simțirea luminii Harului în adâncul nostru a pătruns. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, Fiindcă smerita cugetare din cuvântul Fiului Tău, învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți afla o sub sufletelor voastre ca un fier înroșit în minte ne-a străpuns. Aleluia slavă ţie, Tatăl Celeste, iubim mulțumim, fiindcă prin smerenie sufletul nostru ca făina l-ai măcinat, cu lacrima inimii l-ai frământat. Curoa harului, ca luatul l-ai dospit și sfințit, la focul iubirii l-ai copt ca pâine pentru frații noștri, prin rugăciuni l-ai dăruit. Aleluia, slavă ție, Tată, Celeste, iubim și mulțumim, fiindcă focul iubirii tale, sufletul nostru ca o azimă de pâine l-a frăgezit și ca o anaforă în rugăciuni, la cei flămânzi l-ai împărțit. Aleluia, slavă Tată Tatăl cereste, iubim și mulțumim, fiindcă smerita cugetare în suflete, ca o vie roditoare, semănat când lăstare, laude, lumești, ai mânii și ai mândrii ei tăiat. Aleluia, slavă Tată Tatăl cereste, iubim și mulțumim, fiindcă să le pădăm rodul faptelor bune neînvățat. Când șarpele trufii, cu nădejdea în lucruri lumești, ține ispitească a încercat. Aleluia, slavă ție, Tată Celes, iubim și-ți mulțumim, fiindcă treptele smereniei, prin ocară, prin badjocură și apoi prin blesteme am urcat, dar cu loviturile și amenințările cu moartea la cer înalțat. Aleluia slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă durerea păcatului iertat o adâncă miasmă de smerenie în noi a lăsat. Aleluia slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă ucenici ai Domnului Iisus Hristos ne a făcut în treptele smeritei cugetările-am trecut și oceanul de lumina libiditale. ne-a umplut.